Долів син Мелантій, обох саме тут наздогнав їх, кози добірні він гнав. З цілої отари найкращі, для женихів на обід, ще й двоє було з ним підпасків. Щойно побачивши їх, непристойними став він словами, страшно їх лаяти, аж Одісеєві серце обурив. Онде леда що один, такого ж веде ледацюгу, завжди подібного Бог і з такими ж подібними зводить. Ну і куди ж ти ведеш цього злидня, чудний свинопаси, старця обридного ще й на обідніх столах блюдолиза? Поптирав не один він одивірок плечима своїма, жебравши покидьків скрізь. Бо котли та мечі не для нього. Краще віддав би його ти мені вартувати обору, був би у нас скотарем він та зілля носив би козлятам. Скоро тут на сировиці стегна здорові надбав би, тільки він так до неробства поганого звик, що не схоче. Братися вже до роботи. Лише старцюванням по людях буде й надалі утробу свою годувати ненаситну. От що тобі я скажу, і збудеться те неодмінно. Тільки-но прийде у дім божистого він дісея, З рук женихів полетять йому в голову лави й ослони. Ребра йому поламають і геть його викинуть з дому. Так цей недоумок мовив, і, мимо пройшовши, ударив п'яткою стегна, Та стежки його не здолав і зіпхнути. Встояв на ній він нерушно, і отоді сей лиш вагався Чи то і з києм напасти, і витрусить душу із нього, Чи ухопити за ноги, і об землю ж бурнуть головою. Терпів проте і стримав свій гнів. Свинопас же у вічі вилаявсь добре і руки, здійнявши у голос, молився. все донечки, німфи, джерельні, якщо одісей вам стегне козлинні палив і баранічі, жиром ще й зверху пообкладавши їх, хто ж уволіть і моє виблагання? Хай той повернеться муж, хай Бог приведе його скоро, зразу він з тебе всю виб'є, тоді хвастовитість, що з нею носиться, так ти зухвало, шалаючись безперестанно в місто, в нікчемних таких пастухів вся отар загине. Знову Мелантій тоді козиний пастух обізвався, Лишенько, з чого цей пес до підступів звиклий говорить? От я на чорнім своїм кораблі довговеслім з Ітаки сам його вивезу ще й зароблює на ньому чимало. Хай би ще так Аполлон, Срібнолукий, сьогодні ж у домі вбив Телемаха, чи дав би його женихам вгамувати, як... Одіссеєві день повороту давно вже загинув. Так він сказав і лишив їх іти за собою повільно. Сам же поквапився і швидко дійшов до хазяйського дому. Зразу ж всередину він увійшов і поміж женихами сів супроти Еврімаха, якого найбільше любив він. Долю м'ясива йому. Тут прислужники зразу поклали, ключниця ж вельми поважна з комори внесла йому хліба, а Одісей тоді з ним свинопас Богосвітлий додому близько уже підійшли. Формінги дзвонистої звуки гучно лунали навколо. То грав, починаючи з піви, Фемій. За руку схопив Одісей свинопаса, і мовив. Мабуть, Евмею це й є одісею чудовий будинок. Легко бо між багатьох його інших домів упізнати все тут одне до одного, обведене дбало подвір'я муром з зубцями тримаються міцно двійчатої брами, двері, нікому ніякою зброєю їх не здолати. В домі, отім, як бачу я, гості численні справляють учту, і печеного запаху доноситься звідти, і формінги звуки бринять, що богове другиною учти зробили.